ګران محترم ارزونکو د مولانا علی اکبر سره دا دوره تفسیر قران په مدرسه دارالقران کالو خان کې اوسن 2006 کې شوه ده د دې د مليټو پته یې ساتي شاوجه دی د سنت 61 سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمات پلازا نزدې مین څوک جنگیر اور سوهي پروپرایټر انور شير موبایل نمبر 03415710124 قالوا <سؤال> قسم مناف الا بالله انه چه بشکد له من الكاذبين خامخا درو جنن دي او مخي ولخامس تو ان اللعنه عليه پنجم قسم بداو کی چه لعنت دالاری پد کچری دي درو جني ادي دي کی بخزدا گويو کی جز غوایی ردی خبر کوما ها جز صحیحما او دي درو جن دي انه لمن الكاذبين چ خامخا دیره درو جنن نه ده وال خامسه تا پنزم ان غضب الله علیها غضب دال حدی په ما باندې ان کان مینس خاون زما قاون زمادرشتنونی دا نسجل بوشي دوال قسمونو کول نه قاضي برابر لګي اپ امینس بول بولې جداواله راولي طلاق به ورل کې یو په يوم مخذ بل بل مخذ کدی ایوې قبلته مخ نه په قبل به ځي قبل نه رخات نه پر او بیا نبی علیہ السلام فرمای ال متلاعنا لا اجتماعن ابدا دغلا یعنی لعان کوونکې چې جډای مينس کړه لا تر قیامت پورې د دې بیا یو زوال ناراضي ال متلاعنا نه لا اجتماعن ابدا بیا دې نه شوږه کې دې دک په یو بل ته متو لګو دا سمرا دکسه لکه څنګه چې خزا او پا یو بلتو متو لگو شو بیانیو زیکی گی دک کسی جماعت کے افتراق راگی او جماعت کې اصری پا جماعت بانیو پامیر بدنا مولا گولا او اعتراض پاک بانیو کو نجیت دی بجداشی او ہمیشہ پار جماعت سران وابستک که دینش دی جماعت سر بیاشت پاتی کی گی پا دی وجبان دین ولاولا فضل الله او کچنه فضل د الله علیکم فتا سبن ری ورحمتو رحمت د الله وان الله बेशक الله کچر د, فَضْل نَوِ دِ, حَزَب دِ تَاستَ بَادَا الله فضل نوی در باندې د کلام کې حذف دی لمس تکم العذاب تاسو د عذاب الله बेशक الله تواب حکیم توبه کې او حکمت حَك والے ری ان الذين جاءو ب ش ک سانو چراتلو کو بللفکې په دروغو سره د تونون کې وقع د ف چې کم نه قب بهدي کوم چې په اومرمننی نه په حضر ته یا شیر د لاهابانندې الزامات لږېیدلو اومونابق لګولو د تونو کې غ ته اشاره ده او اوسباتتون یو ډلهوا من لا تااس شاره ل مع م کوي پاقیبان ل چېدان کار د است دپاره بل, بل دا خیر لکوم غېستا دپاره ل کلېمن د پا د هری پهدي کې سزاره ااق سبا چې کلي من السمي دګنا او آاق او توله چې غوې بر بونه خپل منو په کې له د رپاره عذااب ع عذااب لدي وال عذااب دناګه زاد ټکم دی دا ولا مقرره ده د دیو جنا نبی له صل او سلام بی بی ام المؤمنین حضرت عائشہ زلنها هغه فرمایي چې نبی له صل او سلام بکله jihad ته تو له ځان سره نمبر کې بی بی بوتله او قسم به واکر چا قرعبر وتا ناګه وای ځان سره جهاد ته بوتله سوال پیدا کیږي ک مؤمنان له کینه مغریب ملکونه به وکی زکارې خدا سره نقطه لټی چې صدقه جوړه ناوذ بالله من ذلک پیغمبر شاوت پرستو چې جهاد یې هم ځان سره و بی بوتله دغه جواب داده چې دا بی بی به ځان سره بوتله جهاد تا دا ردی را پارا چه پیغمبر جهاد کوي نو که شي سخبکان پراشی دا غفراشی نبی بی را تسلی ورکور د پارا پیغمبر سر چکم نو ناغبت للا دا دی وجه نبی بی با نبی علیہ السلام سران جهاد تا چکم نو نتللا دویم داده چاکو دا, دا, دا, دا, دا, دا موامنان روحانی موروا دا پیغمبر بی بی دا د روحانی مور مرده نو د دی و جنا اغه به اهداب پیغمبر بيبي با مؤمنانو ته تسلي ورکوله اغه له به ډاډګرنه چې کم دین ورکول دیو زبان بچ کم نه غشرت لا دا بنو مستلغ غزا له چې کولتل نه د امر مؤمنینو د حضرت عيشره ذلنهان همبر وروته دی لرل اځ کله واپس راتلو نیوځي کې آرام چې کمونه نشپې کو هغه دې کې دې شو او بیا دو پیپینه حارم پره وته واغیم سه اشاره شو دې ج کله هغه زنه را پاسېدل نه عملو منین حاجته تلوا دی ویګ نه هغه کی جاوه کی دوخ کی جاوه کی نه سره پیارا او پته ونلګي چې را واپس شويره قافله شو او د قافلینو وروسته نبی له صلوات و سلام به یو صحابي وروسته پريخه وريسته چې کسه سامان پاتشي يا څوک پاتشو هغه به ځان سره واخلي دا په صفان حضرت صفان زلان او چې کم دنو هغه اغا او هغه وروسته روانو هغه روانو دا چې کله خپل زين حاجت نه رااله او قافله پاسې دلی وتلې او مزل کړه تیاروان او دا پزه بانه بس آغازه که سملاستا پزهانه سادر پلو نداوای چو او چې کله سار دا سرناو لکی دنو او صحابی چه کمنن او آغا عرات پلاره چه وقتل دا خو ام الممینین دا نا آغا نور سنوی خو دایو چه انا لالله و انا احلی راجعود او د نزول د حجاب نموخ که چه کمنن دا لدلوان نا آغا پیجن دا خو بی بی دا. زمنگ روحانی مرده بس اوخی یو دراو هغه ته وی د کی چاوي طرف هيږي هغه طرف خطا اج غرمه غرمه کېدنو قافله لاندې کړل عبد الله یې من بېم منافق دغه کې هغه ته د کی جاوه کې نه هغه ظالم هغه الزام ولګو الزام یې ولګو اودا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رال ام المؤمنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پتو لګی چې دک کسي خبر افوا قره شي وره ام المؤمنین ته پتو لګی دا نهت خپشو خبره دی پور ریساره وا اساره دا اساره دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ترانګی ام المؤمنین ته وی چې ته دا شو که خیر د کور ته او ا ابوبکر صدیق زلالو اپلارو تخې د کوړتله لړشه ا کوړترا له اوله د تاسو کې وسان چل لا غوي وسشتنه دک څخه سواره دینه چاغه د الفاظ ویل دي اواز کې جواب ماته چرخه جا مار نور سره دیل دي به زه ته کوړتل لړشه او علا ا اب بکر صدیقو حال سده سو وي دک سوا کده نور سنیش خواغی با چې چه کذر اشتیاه ام, ام تاسمانه اینا و کدروغ ام, ام تاسمانه من خو با زما فریاد اللہ تاری اللہ زما بارک سو کمرو لید داروست داروز دا با خبر دیری دا او منافقی نبولا سبباد ورکو او بڑیر دیر منافقی خو کار دایی کن دکی دا خو صفت داشته چه در دا شرک و تاید تاوی منافق دا اناقا در شرک و تاو خبر بوتلا بوتلا تر دی پر چه صحابه بګلته سره اغي می سواله اخست هغه کې ثابت رضی الله عنه حضرت مستحر رضی او حضرت حنا دي چې کومنه دریوالو پکې دي می سواله دا دل دلته ځکه وی چې و تاسو پاګې د معمول کوم انمکو چې د معمول خبره د قروی خبره د خبر روانه و نبی له صلوات والسلام نه خطا او نبی له صلوات والسلام او بکر صدیق رضی اللہ عنہ کال لړم حالت په کاټ داس کې نه ستو خبره وکړلې خپاو چې دینه تاسو کې چه حالت سره ام اک خبره سره ځ بعد کوم دی الله پاک د آیتونو رولې ګل د امه مومنین په سپایې دا تلس آیتونه دي او دا د حضرت چهره نه سپایې کې الله رولې ګل چې دا بلکل پا کرا او سیدا او دې منافق چې کمنو نه الزام لګولې د هغه مبارک د آیتونه الله راولېګل او نبی له سلام او سلام هغه ته هم بیا ور جلال استا برک د حکم رولې اوم المؤمنین او فرمایل زماد خیالو چې کنه الله او پیغمبر تا حکم رولېږي چې خبره داسره زما دمر ګمان او خیان نو چې الله به دمر آیتونه زما را لې الله او دې باندې در زیات خپو ذکر اللہ راقید صفای بارک دایتون رولید نا الله وئی اگورا ام المؤمنین لو حضرت عائشه زلانه ها سومر مینوا دخل پیغمبر سرا او د نبی علیہ الصلات والسلام سومر مینوا یو پیرا د خبوش او تیراندازی وا اوغیت وئی راچ کنه عائشی ناغرا نو تنبیری صلی الله علیه و سلم په دې زنه باندې په دې یوګه زنه یخه او تماشې کوله ناغه وریستو که څوک دا دا خو بې پردګی وا نه نا وریستو خو د جهاد په دغه سره ورته ویراشه نندارو کو د جهاد د پردات ټینینګ کوي او کله کله کور کې بدوالو منډم والخه او نبی له سلام عمر منین مکوکه اسه منډو وال یو بل نو مخیش دا جهد رکاون یو بر سره مینه نه کور کې منډې مې چنه یې ډې نه نه کار بیار وانه نا علاوه والذی اعکس تولا چویغهسته و کبره او گناه خپل منهم پدی کې له در پارا عذاب ونزی و عذاب تلوی لو لا سمې تمو ول ادا خبره چ تاسو ورې دلی ځنل مؤمنون ګمان وکړو مؤمنانو خیال وکړو مؤمنانو څالو والمومناتو مومنان خزو با انفسهم پا قبل زنو باند خیرا دن اکنیتای جمانگا داسی زن تا سیوایو دی بولی داسی ځان مانو لی تا سگمان نکو وقالو ویلی وی دی ها زا دا درو دادرو دی خکارا لو لا جاو دی ولی رانو استلو علیه پا دی خبر باندوی بی عربت شوه دا سلور گواهان و پکار خداو رسالور گواهان اگے پیش کړی وی فیزل لم یادو وکاله کی دیرا نہ وستو بش ہدائے گواهان لرا فاولائکہ پزدا کسان ان اللہ ہی پنزدا اللہ ہمال کاذبون صرف دی دروجن دی و دروجن بل دن نشترے ولاول حفظ اللہ اکھ چر د اللہ علیکم تاستا فضل توفیق ر توبہ و رحمتہ قبول لدبی ستاسو الله توبه نه قبول کړي دنیا په دنیا کې ول اخرته او په اخرت کې لمس کوه هم خرشه دلته وتاسته فما پاتکه افستم چې مشغل شي وې تاسو فيه پاخه کې عذاب و نظیم عذاب له ول دردون کې عذاب عذاب عظیم ابر تراغلو او الله وتا شي کم دے تبا کړو وای <تصفح> پدې او دانگی دا ام الممینینو حضرتی آئی شیر زلانها خصوصیات دا د و بیانونا اغم نهی اضیاتو یو خصوصیت دا ام الممینین اغداو چا اغا فرمایی کې صرف زمان مور اپلارو چې دوال هجرت کرو د نور و بیانو دا چا مور احجرت کرو دا چا پلار کرو دا واحد زامه چې زما مر اوپلر دواله هجرتو د نبی عليه الصلاه والسلام سره کړه دا یو خصوصیت دریم نبی عليه الصلاه والسلام سره دی یو لوخینه چې کم دی لامل هغه کړی دی دا زما خصوصیت یو لوخینه مونږه او با هغه چې کم نه نه راغستې دی دریم خصوصیت دا دی امل مینوین فرمایي چې کال زما هغه سره نکاح کړو نه جبريل امين راغې ازما تصویر درې خمه په کاپل کې چې کم دی نبی عليه صلوات والسلام له وره وته وی داستا بي بي دا له بلی بي خصوصيت چې کم دی نه و سرورم داو چې امر ممنين هغه فرمایي نبی عليه صلوات والسلام هغه زما رکه او سې چې کم نه و وپات شو نه زما غيغو دانغه عمر ممنین هغه وی چې نبی علیہ الصلات والسلام زما په کور کې چې کومونه دفن شویلې دا خصوصیت د بل به بینره نبی علیہ الصلات والسلام زما کور کې چې کومونه دفن دي او بل د نورو به بی بیان زما فرق اقدار دی چو هغه زما چې زه په نور به بی بیان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دا چې څومره خصوصيات دي او بل هغه و چې زما برکه صرف د اسمان الله حکم زما سره په بارک را لګل دی د نور چې بارکه داس نه دی راغله دا خصوصيات د امه المؤمنین حضرت عائشه الانحاء زکه الله دې ځکه زور نه چې کم نه نه ورکي ا صحابو تا چیږي پکې سی اغستوي ولتعس په دې کې سی اغستري ولا تعسدا څه کولو او امور مې نن هغه فرمایي چې زه واحد بيويم د نبي عليه صلوات و سلام چې وه رغله ده نبي عليه صلوات سلام ما سره زما پتون باندې چې کم نه سر کې خودهره بل به بي سره خوا کې هغه باندې وه نه دراغل دا واحد چې کم نه زم الله استله قوونه کله چې تاسو د کولی دا خبرې بیا سنهته کوم په جوب خپ بان ل ته قولوونهوي به تاسوو و تاسوو بیااف کوم په خللوپلهبان ل معاسولی سکوم به لمو چې نو تااسستا پاغبانې پویا تاسبونه او او تااسکومان کو پاغې حن د معمولی چې دا هممولی خبر وه او دا, دا خبره ع الله پهده الله عظیم لgunaونهو والله ولهسم توول نه تاسو چې کلهورې دلی تااس دا خبرې پلتونوي ل ب تاسو ما کوون ل نه نر مناسسم من لله ان نه تقللهمه بهاذا چې خبرو کومونګا پهې سره سبحانه کا پا دستته هذاذا بوطانو دا د روغدلوي یا الله نیسید کې تااسته الله انتهدو چې نشی تاسو ل الله تهدو دو باه نشی تاسو ل د خبرته ابدای اسکلا دا قسم خبره تخیال تخیل کرانواله ان کوانتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان و يبين الله او بين الله لكم الایات تا سحمنا ولا قد پاک علیمن بودی حکیم ها باندې حکمت دی ان الذين بشکا کس یحبون چخه خوې انت شیله فاحشه تو چې خورا کې پاکسانو کې امنو چ مؤمنان دی لهم دیر پارا عذاب علیم عذاب درناک دی فی دنیا پا دنیا کی والآخرا پا آخرت کی واللاغ دی پاک یا لمو پوئیگی وانتون لا تعلمون او تاسو تاسون پوئیگی ولولا فضل اللہ او کچنو فضل اللہ علیکم پا تاسو باندی ورحمتو او رحمد اللہ وعن اللہ بشکاللہ رعوف الرحیم شفخت کونکے محر باندی اوس بیا د زی کې ممن تا تعلیم ورکئ یا هللهذیننه آمنو ای مومنانو لا ت تبع اوطبیدارمه کوی ختوواې شیوان دلار دشیطان ومنطببع او چاچ تعبیدارې وکړه ختوواې شیوانې دلار دشیطان په دا او ب ش دی یا مرو په کمکې بفا شي په به سرهولمونکر او پهگونا سره ولهله فضل الله او فضل الله علیکم پتاسو باندی ورحمتو ورحمت اللہ موازا کام انکوم نبیو پاک کلی پتاسو که من احدین ایسیو کس ابدای اسکلاد دی جرمنا ولیکن اللہ لیکن اللہ یزکی پاکی منیشا چاہتا چو غاڑی واللاغ دے پاک سمیعون اوری دنکی دے علیم پود پارسو باندی والعیات علی الفضلی او مندن که خواندان نمال من کم پتاسو که وساتی او د مالداري ايوته دا دوار کولن ول القربا قلوانا تا ول مساکين ام اسكينا نتا ول مهاجرين مهاجرين نتا في سبيل الله ودين الله کې څه مطلب دا دري صحابه کرامو دی په کیسه په کلته راستی وا الله دنیا کې سزا حسان ابن رزلانو اغلوني شو او حضرت مسته رضی اللہ نو گونگ شو اغشل شو او حنا چگوانو اغا گونگ شو ولی آخرت کیا غیل سزاوانا دنیا که ولی اللہ سزاوارک و ام و المینین الزام لگی دل دی او پا غلطی پا که دیس آغست او اللہ ولی سزا دنیا که دغه گوارک نو حضرت مسته رضی اللہ نو دعو بکر شد دیک رضی اللہ نو چکم دینو خوراییو نو دسر بی امداد که دی غریبو قال چې دا الزام کې سواغسته ناغم خپه شو چې کڼور چې هغهسته تا ولې غسته پک ناګه قسم وکړ چې بس زبېړه سرمداد نکوم الله پاک دا آیه تر ولې گو ولیعو معفي دوکي ولیسوا او مخده والے الا تحبونا انا تاسو اي يا فير الله چې بخنو کې الله تاسو تا په دانه غواړه کوي راهوبات کر صدیق رضا نه وي بلا یا ربانا اے رب وا لنا یا الله ولنا قحو مون دا قحو چاله ته مون ته بخنه نو د نه روز تو ابا بکر صدیق زلان او بیا غسر دوچن امداد کو چاله داو کمرولے گا الا تحبونا اياغفر الله لكم انقو خوي تاسو چې بخنو کې الله او بکر صدیق رضی الله علیه و علیه بلا یا ربنا نحب ان تغفر لنا الله کو خوچم تبا کنه اوكي سم مطلب او مافیو او تاسو تشو نبي او سره ورکه وګورم د مسافت والله قدای فقور الرحیم بخون کی مهربانه ان الذين بشکا کسان یرمون الموسنات القافلاته چې بدنامه لګی او پاک خو جو باندې چنا خبري المؤمنات چ مؤمناني ال غافلات نقيات للقلوب چا غافقيده ذنون لکه هسه کې سمداغنيشته دي بالکل او پاکي و لا يسثي هن دهارون ولا يجربن الامور ولا يجربن الامور د دې تجربه یو تجربينې نا خبري قافلي نقي برکه وي داسی بانی چی کم دنی انزام لگو لعنو لانت تے پا دی بانی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرا و پاخرت کی والحمدیر پارا عذاب و نظیم عذاب لیدی یوما پا رضبانی تشہدو گوائی باقی علیہم پا دی بانی عرصنتو هم جبیر دی و ایدیہم اولا سنر دی وارجلہوں خیر بما پاغسو کانو یا ملون چی کول دی یوما ایزین پا دا الله یوفیهم اللہ پرابرکیت ديناهم الحق بدل رشتيني ويعلمون او پوئي كده أن الله بشك الله هو الحق المبين ده الله ده حق وحق كار كونك ده وحق الله بياني حق الله پتين الخبیساتو ناکار خضي للخبیسين ده پارا دناکار ناکار سلو ده والخبیسون ناکار سلی للخبیسات ده پارا ده ناکار و الطیبات پا او پاک خزه لیتوی بینه د پاک پاک سلو دی و الطیبونه او پاک سړی لیتویبات د پاک د پاک خذری پاک د پاک سړی و شي ناکار د ناکار سړی و شي لکه ناکار د پاک سړی و دی شنو کار بروانی کور بروانی او کناکار د پاک سړی و دی کار بروانی ها د شیخ القران نو ولاهم مرقده معنا کای الخبیساتو ناکار رسونه نخبیسی نه د پاار د ناکاروقلکوريول خبییسونه نه کار سرړی لخبي سات دپار د ناکاره رسمونونه دي ویباتو او پاک رسونه ل توبی یعنیې پاک رسونه طرقې و توباتو او پاې طرقې ل توبینا دپار د پاکو سلو دي و توبونه او پاېلی تو بعد دپاره پاکو تررک دي پاک سرړی پاک طری کې کې بدونې کی, بیدن بیدن بیدن کی اولهقا دا کسان برونه زار د مما داسنه یا قولوونه چېایدي ورې خبرونه د دی پاک ديله لهم د پاه ماثرتون بخنه د ورز خوون کري غاک دی قدرمن یا هلله ځ نه آمنو دی کې آداب س لببه هغه او بنیادونه د به چې کم دی اغ جوکر کوي چې ورې نه ځانو سااته په دی سربره به را دي نه دام کې بنیاد دی. او ردی مطلب داری چره چاکورت بغیر ته مور داخلیگا یا ایوها اللزین آمنو ای مومنانو لا تدخلو مداخلیگی بویوتن آغزینو تا غیر بویتا کم چنی کرنستاسو حت تا تردی پولی تستانیسو چی اجازت واخلی و تسلمو سلام وچوی علا اهلی ها پا خلک داقی باندی چا کرزید استغفالوان دی ترکور دی نور دی اما ما کور دی اخی کرم ما شکر کرځه هانه ال تکه د تلو چ کومه داسه نشانه بظاهر تو خو به کې غاله بتا سکی ورل بدر دستک ورکی دیو جن عبد الله نے مسعود رضی الله انه چې کر خپل کور ته بتا نغاله به تازه کړه ناوله د دیو جن جاسنا شوګداو سی ویو به حجاب ای ازدا څه د چې خپل کوړتابتن او غاله به تازه کړا او لر به د چې کم دینه ورک خپل کوړتځي نو غاله تازه کا اغه وی چې کنه سره راغی ا جره تازه نګي نغوي چې د زنانه را روانه ده د سړی له خوځو په اړه کې کنا په دې وجبان چې زینې جایه تواله حتا تر دې پورې تستانیسو چې جات تواله وتسلمو سلاما چوي على اهل ه خپل کو دا غی باندې زا دا کار خیر ولکم و راستعذ پارا لعلکم تذکرون د دې ر پارا چې تاسو نصیحت واخلی فای لم تجدو اوس کچر تاسو نه مو می پیها وداغه کې احدن یو کس فلا تدخلو مداخله کې د غزیتا حتا ترې پورې اوذن لکم چې جاتو شتاستون اه یو څېت لړی یو کور زین یو آن کې څو شټینا نو ورځمه تا ته اجازه نشو کې جادو چوکوزا ا کوونه شو داما دا مې کې ورګه کېنه مته نه را به شکیدې نه نو ګوره دې کې بلا خبرې ته چا کار لړې ا کور کې سوچتې نه ا تا کړه کې نه استي نو تا په انتظارې چوس برایش نه جراشي نه کې دې چې ستانه مخ کې څه اخلاق کړې سکړي نتا باندې با ا غي په خپل یو نو کې و چې دین اسلام د عمر چې کوم نن دغه تدارک اګه ذکر کړي چې زهمه بغیر اجازه او چې کړي اجازه ته او شنو خدا کې یت نشوي نظام دا رنګ کتا ته اجازه در نه کور کې سوښته نو ام زما د ما چې نه ما عمر زانو کلو غره مو خلیرن او بده خوشته شوما او ماته اورم لر نه کو ماته چې کوم اجازه تر نه کو ته ضرورت کار وي چل زه الله مداخله او کچر اویلشی لکم تاستا ارجیو چه واپس چې فرج او نو واپس کی گئی هو اسکالکم دا بغوریستا دا پارا چه تا, تا تیو واپس چه مرازا دی وقتی سمدویو نو بس واپس چې دانا چه دی زیجو ورلتیل ورکیو تردیز دا چوده باسنن جو برش <coughs> زاننه غوی جور کریو جو. هو اسکالکم دا بغوریستا دا پارا والله خود پاک بی ما پاسو تا ملون چه کوئی تاسو علیم پ او قران له خبر نه غنه لیس علیکم ها که ک زنانی نوم د او پډه پناشتي ا و نازق یو ور بوتل لرکای لیس علیکم نشتر پتا سبانه جنا غنا ان تدخول او چ داخل شې بو یتن تا غیر مسكونت چنی خاوندو سې دو چنی زین هدو سې دو فی ابدا د وکې متاو الکم سامان استاو د پاره ینی اغه سو کنه غا ځې دسدو ل توای مخصوصتین مخصوص سطین چې د پار د ی ډلی مخصوص ځ وي لکهجررا بټ کوغ نه هلته کې د داخلېږې نهقالته ک آخر توخېونه کې د خیر د عام ته وورغې ت خلک دسیي والله خدای پاک یمو پوهېږې ما پاسو تبدونا تدونه چېکاره کوی تاسو او تک تممون او آچی په ټایی تاسو دوین بنیاد د به دی ک چکر کوي او دغې نه من کې خوله پی غمبره للمومننی نه مومن سرلوته یا غو چېقې سااعتې ای می سااره نظرونه خپل یا فضو او ساات نه لکیې فروجه هم د خپل نظرنو د خپلو نظر فاازت کوئ ځکه د س کاله غورهدي د دیرهپاره والله داستا دپاره غورهدي چې د خپلو نظرو فاازتو کوي؟ بال نظر فازت پکې دانا چې تر بهې بنیاټ کلاوي آستر ګرځي چې کم نه هغه اوخلی شیطان د توي یا سره ته وګوره په لار باندې دا خجر روان دي وګوره زنان جنکه روان دي تاله خو د آستر ګرځتل درکې پلي بس ته ګور نه وګوره په کنا نو دل له کې واچي نه چې دغه نه نه بیا و شیطان وي سره دنیا د ګډوډه این دا این این این این را با خواهید این این این این این یکی لارکی و در این باشید جینا بر اخلاس این گوره واتا ندام موتاړه ایلکه در دا مندانو پشن مداخت این لارک او لارده ندام کل د تویی، در صغیق و در این این یرا در کالچ خلک و در این دا, دا, دا شیطان رزیل چه کم ده این دا کرونه خیسته کئی این این این او دا لارده به حیزان نجور کده نو پرادو زنانو تبولو علا کده که وستا طرور بئی ستا خویند بئی پکی ستا رشتدار ستا رشتدار رو پکی نا پا ایمان بچه نده بداخل ایک کولاړي نا تو د بېمانه زمندې نه دا د کده سکوله د کالجو په څلکه کوونکه کیخره اولاد ولر په دا د دې لاندې شو د جکړی سنده نه سنګان مزاج کې ولالي لا کې پر د دې نه نو ته بغور الله یې ستر کې کټاکستر کې کټاکستر کې مور توم په او دا صحابه کرام چې کله د روم جهادو نغی مشوراو کړو میانو چموخه ددي مقابلونه چې کولو خو یوسکې مو ته جوړو او غ دا چ کار د مسلمانه نه فوجه شي نه جنک به ته په کوټوبانې په چتونو با نه کو ندي به د هغې په تماشه شي او منږ به مقابلو وککوو نه منږ به چې کم نهې چېکسرکو په من افار الله معمنانانه ته ووا چېسترګې خپل کاته سااتای نظرو نه خپل کاته سا د خپل نظر افاازتو کوئ دا یې څنګه امیر هغه ته بیان وکاو ناغي خو جو فورن عمل کوون کیو ا چې روم د څنګه ورل نو هغه جناکیو زنانه ځکه داخله خداغه دی دا ټول د مغرب مالکو دا ټول د کثیري نجفا کوټو بجتونی زنانه او جناکی کینولوي عادي ورل له جو حمله پاګي بنده وکړل حمله بجیسنګ وکړل نشکست غیله ورکو او فاتحه نشکر کیره واپس شو کله چې را واپسونه صحابه کرام د یو بل ته پوښتې ویله کاه اکل سوچاتاو اا سوچاتونو یان ماته پته نشته بوله ماته پته نشته اره دومره pore برنری کتل کې چتونهش مړل کې دا چتونه سورو تاسې د امیر فخاور باندې لبیکولو او پغې امین وېلو الله فو تکا مې به چکم نن ولا ورکړ دا صحابه کرامو کې دا صفته نو نزه ک الله دې دیوي مؤمنان ته اوه دستر کې د خقطه سااتي او د خپل نظر افاازت دی کوي ځکه حک نبی نهبی اسلام فرمي دا نظر د شیطان د غوش یو غشی دی چې دا پروی باندور شي د هغې اقته بیاره ذلكکه دا س کاله کوم دا غه دیرهپاره ان الله بشکالله خبرو خبردار ده به مع پااس باې ینا اون چې د کوي دریم بنیاد د به ذکر کوي او دا خضو د ذکر کوي مخی صلاح تا ذکر کن ندیجه که خود خودتا ذکر کن نخذی اولی رستو کن صلاح تا مخی حکم وارا خودتا رستو لکه دا محکومی دی کن دا محکومی باچی حد دستری دی حاکم صلاح دی لکه صلاح مخی حکر کن اغطا یه نظری پازد کن آخذ محکومی دی را دی محکومیت ثابت دی نر دی وجنه دی حکمو اغیر رسترال وقلو من و پ غمبره لیل معاماتې معمن نه ښو ته یا غزو نه چې من اف سااره نه نظرونه خپل وف نه سااعت نه ل کې فروجانونونه د خپله ځانو د خپله ځان فاظتې کوي وشیتانان خو ور د ناخوک ته چې داغ داې بکې ل جنیې وولستا ستاسوې مشه ناغېته شمر الله غټ بدن خدای ور کړل شمر خيسته دي شمر چاک په لارې دي آ شمر ټکړ دي دا ټول ن بیا و توي ير داسوګه کنه شګورسته شمر خيسته جمیري اب بږي بنه ګلکاری دا پرونی یا سوالو بدل کې پته وبله غاړه کن نخکارو شي بیا و توي پنځيب د اچولې او شراک ور کورل سپته مالدار کور کړه د غریب کورد ابانگنے دے چولری اوکڑ ولا ورک کرنا نہ دا قران دے دی وئی ولا یفدینا انا بخکار کی زینتہن قایص پل الا ما زہر منها مگر انا چخکار داغینا ولا یفدینا انا بخکار کی زینتہن قایص پل وقبل قایص بن اخکار کی امام مخ بوزا شنڈی امام بیزایوی دار خیز زینو دی لاس او پوزا او مخشونده دار چکم دار خیز زینو دی علای و لایب دینه زینه تهنه نبخ کاره که اخفل خواهیست الا ما زهره مگر آچه اخکاری منها داغینه سمطلب غیر اختیاری الا ما زهره منها آغا آچه اخکارش داغینه غیر اختیاری لیکا پرون راسمو خویده لو راسمو با بانگو چه کمدن کل کو یا پلار بانطلاق پی چه کمدن لول شاپ پینزه بیا شدو دا خیر ده آقا خیری اختیاروی نور دا بولا کل نور کهی انا بولا چه کمدن شدک ور کهی ولی اسری بنا او را چی دی بی خمرهن پلو نی پا خپل زانو نو بانده الاجو یو بین پا گو خپلو سادر چل چه ورتوی پلو نی ورتوی دار زان بانده پورا چه کمدن پلونه کیندانا پر ډام ځانچ کمنه پا کې پټي او هغه پلو نه اے چې راځو چې بدن پکې نخکاری چې کم سه پکې ښکاری برچکه پکې ښکاری جامع خسته چې پکې ښکاری له اړینه خدغه شخره چې پوګه کېدنه نه څه برواند کړسړي سلیپ ځان من نه راځي هغه پلو نه نه پړو ری چې راځي کوردا بدن استخکاری پاکې جامع ښکاری پاکې کپلخ کاری دا ګورې پړو نه بلون اغلی چې مکمل د ننه چې کمونه هغه ظاهرته نه شي چې جامېغوستې چېغبار تکاره نه داسې چې چولی والله یب دی نه او نه دخکاره کوې زییننه ته نه قا خپل اللهلی بهلت هن نه مګرخواونده ن خپله او آب نه یا پلارانو ته او آب بهلت هن نه یا پلارانو د خواونو تهران اغ نه نه ک کې او آبائه اینا یا ذامن اخفلتا او آبائی بعولت اینا یا ذامن دو خوابندانو اتا کې زویتی ورتووبی دَبل خوابند نجی او ایخوان اینا یارو اخفلتا او بنی ایخوان اینا یارو ای رو ارن اخفلتا او بنی اخوات اینا یا خری نخفلتا او نیسا اینا یا بی بیا نخفلتا اگر زنان ری دا خو ایمان قرتبو گی چی یہود او ایسایان خضا دا غی نو پرده که دا غی نو پرده که یهودان خضا راغلا ایسایان راغلا اغی نو پرده که او ما ملکت ایمان او آعا چی خلاس نرده یعنی پا قبضر ده که وین زی اوی تابعینا یاراتنون کی غیر اولیل اربا تی چنی خوانده شاوت منر رجال دا سلونا بودا بودا را چی شاوت دا غی ختم دی خب بیا همو زند سات او تفځ نه چې توای بډه دی ادې نه سری آخره ماد چې کمونه داېکل را روانې دا خو نه دی وای نه که نه او پفلل ل نه یا غ ماسمان لم میارو چې نه پوهېګهغې ن خبره الله او راتن ن په پردو د غزبان دی معوم دی خیر دی او سالوررم قانون والله یا صریب نه والله یا او نه دی چې بیا ارجو ل نه خېقپلی لی العالم د دې راځي خکار شي معراس زینت یخپي ناج پټي دی من زینت ان د خاص پل ان خپو براچین درس کم نه ده بنور کي خروغه موټو پل رواني او جته غني نه جو درس بس اندل لور <coughs> پنځيب لب شڑک ورک allowed as مکو وې و توبو توبو باسي ال الله الله تعالی جميعا ایها المؤمنون ای مؤمنانو لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ سم مطلب تاسو چې کله بار لری شئ اذنانو یا نارینو کوتره شي خپل زیتنه تبو بس الله زمانه کې څه غلطی شي کمې زیاتې شي الله ماپد نه غواړو <تصفح> پدې او ځوان دی لکه خامخا شیطان رجیل لري غلطو کې انسان نه لایې تبو بس ان زمو حکم پنزم بنیاد آغا حکم چی دے سرہاں بے ہی خوریگی وعنکہ والعیاماں او نکاو کہلو اندانو تامینکم چی استاسو نوی واسوالہینا آغا نیکان او غنیکان من عبادکم چی دمرین استاسو نی وائمائکم آدو وینز استاسو نی وینز ریستاسو مریان نو هغه نیکان دی نو آغی تا چی کم دینو کئی نو خواہ کنیکان نی نو بیا بیا سمتلبا س په ککان نريمونز او داس نه کوې یا کار نه کېږ نوغه به نه ک هغه تهمه کوئ او سوال حدي دی کې ساحیت بنی کار لري ساحیت بنی کا لري نه اغته کوې چې ساحیت په ک دنیا ورتهمه کوئ که نه ساحیت په کې دنی کا وا د ولوکن دغهې ناستې بیا <تصفح> نویا کور تاه ترغ شي نه بیاو ته یالهبلته یاله به تخ <تصفح> و <rets> وسع علينا من عبادكم زمان من و امائكم لمن خلق بدين لري دیو کور دکای یو نپر چکم دنه سیوا گئی نپر سیوا ک نه پناپر سیوا ک دچتا کی اینا کو نو کچری دی فقراء غریب ان یغنهم الله بے پروا بک دی الله من فضل هی پ مہربان اخپل سرا اګور وی وی و ان کہل ایاما منکم نکاو کله وندانو ته لवण چاګه وقته برابر شو بلوغ تور سی دو نو وخت بیا مالو بس بیا چې کوم نکاو ته کا وا اسنه چې ته پیغام اند کټي आवाज وکې ان جره کټي आवाज وکین بیا ولا کین بیا سچې دی ها یو قصو ی نه وکرم لاستو کویدنی ولا کړوا واعده ولا نکوم موردا پلاړه ا دهم بيغمم لاسته نه مو را پلارزان له خبرې کوي و يردې لكله څنګه کول غواړي نه پلاري وېستې ما زره سری زان له دوغټي کنه ها مو وی وای نه نور څه د ور نه غواړي خو کور یو کټې دا په کې لالکو اجو بس وا د ور زبرهولو نه جوړ دي غب شپ جو, خب جو بیا خبره بدل کړ نورې شورو کو. ندې لکه انتظارو دې خو بي خو ځان غلي کړو په انتظار انتظار جوړي وسات سات وي بي بي نکټیا خبر بیا وکاي ها نکټیا خبر بیا وکاي اغه کټیا واسپو کنه بیا ولا کوي الایس کای چلوه ان هغه به وعده وینیکا وخت اور رسیدو بلوغ اور رسیدو هغه ته نکای چکم دینو کوي والله پاک واچون علیم هاونه فراخ یو د پوره وليستعف في الذين او ځان د بچ کیا کسانله چېدونه چې نهموینې کاهې کاطاقت حتا تر دی پورې یوغ نه یا عملله او چې ب پرواېدي الله من فضې به میره بانې خپل سره شپګم بنیات د به هغې ذکر کوو چې دی سره به خورېږي ځکه مخکې پځ وئ چې کلهتهواده ورته نه کوې کاغا لږ دو کې جننیره نو بنیاد د به هغه جوړی لي او بیاې نه خوېږي نو دې هم لګيایي الک لسکي ادا سکور لګورو چې دا سوده حالي خو کنا چمن نه کو نه غواړي چې ځان لګو خپل پرګرامي او مالی وسره دولتي وسره نه دی خو اجینه کور نه عقی مربوي عکاس کراش ور پسیره ده نه نه ور کومنګا تا نه بم ګوري دا رک بلګي چې ت مالدار کوړي لګو تا بس هلن چې کم نه نروان شي ودا ټول دا غي ګوري د کېږ اوګوره مه پلا د غې د موا د هغې زمادارو هغه مه پللار د ددارې تهګوره ددارې تا غواو دیدارې پهې نه شته ساحیت هنی شته د نور کې نه مور کوه او چې صلاحیت په کې دا شت چې تقوادار دی دینداره دي دی نوغا بیا سره پهمه کووه ننش بهګم بنیاد به کار کوو واللهنا کسان ی تغون ک تابه چې غواړ لیکل منما د غې سره ملکت ایمان کوم چې خلاص نه ستااسي من ما د چاه ملکت ایمان کوم چې ستاسو پهقبز کي په کااتې به هم لیکلو کېغې سره انعامتهم کچې معلوې تااسطاف پاې کې خیرره بهترريسممت لب غلامان دي او زمونږ نه پیسې واخلی موږ سره لیکلو کې من غازاد کې کی او کې ور سره واتوم اوار که دیتا ممال اللہ اللذی داغی ماننا آتاکم چی در کڑی تاستا وم بنیاد بی حی اغز کرکی اغز دی مطلب دا دی چخپل جنہ کئی اغا زناتما مجبورا وی و لا تکرهو اما مجبورا کوئی فتیاتکم جنہ کئی خپلی آل په آئی پا زنا باندی وینزی یا ام ان عرب کا چری را دویر دی تحسنا د ځان بچ کوله کله ځان بچ کوله د عقی مجبوره کوي ما خدای اقید اتفاقر اعتراضی نری کغه ځنه واش کینه سکوې عقی بخامه مجبوره وای کغه ځنه واش کینه مجبور بیا خیر ککوی پی نه نه کغه ځان بچ کیو کنه بچی کی؟ عقی مجبوره وای د چيزونو ته تا. لتاب تاو د ډیره پارا چولتا وای تاسو سامان دا جن دا دنیا و مای یقرہن اسو کي مجبورہ کدی ف ان اللہ بیشک اللہ مباد اکرہن پس تم مجبور دل دین غفور رحیم بہن کہ مہربان دے الوی مجبورہ وایما خبره مو مجبورہ وای دے کارتا چی خامہ سو به بنیاد اغه چیزو پغی بند روان ولقد انزلنا ایقینن مالک لدم وس الله قبل کتاب ترغيب ور کوي دا ولي ما کي بنياد به هاي اغاز کړو شو نيرا دي نه بچاو په سباند برازي نه لې زم په کتاب او قران باندې نه الله قبل کتاب ته ترغيب ور دي ولقد انزلنا ايتن لعل جلدمن اليكم تاستا ايات مبينات احكام قاره ومثلا واقعات من الذين ذاك ساننا ملائکہ دی شیدیمن قبلکم باقی ستانہ او عزتن انسیت دی للمتقین دبار دفرض گارانو ووز دی کی مثال او د توحید چ کمنه اغه ذکر الله خدای پاک نور السماوات نور اسمانونو او د زمو کرے مثال د نور دیغه صفت د نور دیغه کمه ش کات دی او تاخ دی فی اچی پای کی مز علم او دیوه چه دا فی زجاجه و شیشه که دا از زجاجه تو شیشه چه دا کان نا گویا که دا کو کبن یو ستوری زلی که دا یو قدو چه بلولشی من شجرتین دا غو نامه غوونی نام بارکتین دا بارکتنا کن زیتونتین چه دا خونده لا شرقیتین نمشرک ترا ولا غربیتین آن مغرب ترا یک کعدونی زیده زیتوها تیل دا غیو زیعو چرانو کی والا ولم تمسس نار اگر کاغه تا نرسي ګور نورن رنايدا على نور د پاسا درنه ها در شیخ القرآن نور له مرقده د ایت دي طریقې سره مثال ذکر کئ وای الله نور السماوات نن بنور فاعلو دی او بیا د نور قبلون کې اغم امن او د نور محل چ کم نه د مؤمن سینہ د زله ا د نور سبب چ کمند د مؤمن عظم او استقلال ل ا د نور معدا د مؤمن قول او عمل ل سمانا مشکاد ندیجه کی سینہ د مؤمن او د مس بہن مرادو د مؤمن عقیده سینہ پاک د عقیده چ کمند نه پاک را او سوج از زجاج زجاجن مارا چ کم سره د مؤمن او ایاو قدامین شجرتين یان ای زیتن من شجرتین نو دین مراد اخوران او قرآن سنت دی رانا دا قران سنت او مرادا دا دا سنت ایاکادو زيتوهان مرادو د مومن بیان دی ندا ځان له قران سنت نو رانا دا و چې کله بیانې شروع شي نو نورن النور چا تر قران او سنت بیان کا نورن النور په دې تر کې سره دې مثال چې کنه مطلب اګه ذکر نور رائد على نور د پاسا د بل رائد يهد الله توفيق ورکي الله لنور دا رائد اخفل من يشاة جاتا جو الله وعذر الامثال او باني الله مثالنا للناسي دا پارد خلقو والله دا پاک بكل شهن علي بارتبان دا پوره في بيوتين پاک کې ازين الله چو حكم کرده الله ان ترفع دا پورتا قولو ترفع ايو دا بادول داغي دا با توله داغه یا انترفا انتوسمحو د تعظیم کول داغه چې زت وکړشی د الله ذکر ولي ویزکر یا دولشی فیه فدا کورکی اسمو ند الله ویزکر یا دولشی فیه فدا جماعت اسمو ند الله امه دارکوی قران چې یا دولشی فدا جماعت کې قران د الله کتابو سب لاو پاې بینې دقلله له یا په دغه جممات کې بل غدووي په سباې وال آاسال پهما خام کې ررجان د سړی لا تولهیم چې نهغااف کې دي تجارت, تجارت والبي اونا غستل انذکر الله د کتاب دا ال لانا قام او د در سکلو د منځه و تا ذکات او د ورکلو د ذکات نه یا خاافوونه یې کديیو تتقلبو داور نه د تقلبو چې پرېشان بای کزونا والافسار اوسترگی لی ازیاؤم اللہو دیر چې چه بدو الله تا اللہ آسانما غرد آسو عملو چکڑی دی وی ازیداؤم آوز پور کی دیتا من فضلی دا میرو بان اخفلنا واللہ خود پاک یرزقو روز ورکی من یشاو چاہتا چو غاڑی حساب بیندازی واللزینا وز دا آمل دا مشرق داگه مثال ذکر کوي واللزینا کسان کفرو کا چه کافران دی عمالهم مثال عمال ردی کسرابین پشاند خوری دی بی قیعتین چی پوچد زی یحسا به زمان گمان کی پاقی بانت تاگی ما دعبو زکا چه یو بانده وریستی آخوش بیابان که چه تا خورز مکی آدو چد زینه و تو گونه دیو گنداغذی که ابری انور پلک که اغا آزه خورا پلک که دیو گنداغذی ابری نه د را دا کس هغې دی ته را شي حتا تر دی پورې اضاج کله چې را شي غض ته لم میجددو او نهمومي دی آسیتهې اسسیدو ایس ایته چې کم نه نه شي نو بیا په قذاله کل کافرو لایجدو من جزای عملی دکسې کافر مشردي. کافر موشر چې کله قیمت را او الله ته مخاموشي نو عقیده کې چې با اس شی ده عملونه ميمي دا کا عقیده خراب عمل تبو برباد او وجد الله اعبم من الا عنده فدارزه کې فوفاو نو پربو الکله حسابو حساب ددو کمزه کې اخرت کې الله سره او وجد الله او من د سزا د خپل عمل عنده الا سره فوفاو نو پورا بور کې د تای حساب او حساب دادو د دا دا دا خپل عمل سزا او جزا التبه عمومي او اول والله خدای پاک سريو الحساب زي حساب كون کړي او ک ظلماتن اوس په دې ايت کې د مشه مثال بل بیان دي د مخ کې هغه مشرک مثال بیان کوي چې قيده صحیح ناکارو او دې کې د هغه مشرک چې قيده مبرباد د عمل مبرباد دي ندې چې قران دا بیان کوي مخکې مثال د مشرک بیان شو چې داغه عقیده د دا شرک او عمل یې سوي نه لایي عمل یې سوي خبره سمې لایي ګنا او دې چې داغه مشرک چې عمل عقیده د وळे برباد دي او کذل ماته یا مثال د مشرق د عمل په شان د تیارو ده په بحر لنجين په دریاب دونکو کې یغ شاو چې پټکړي ودلاله موجون چپی من فوقه دا پاس داقه موجون چپئی من فوقه دا پاس داقه صحاب ورئيزي ظلماتون تیاریوی بعضوها بعض داقه نا فوق بعضو دا پاسا دا بعضو وی بعضی دا بعضو نا يعني عرص جه کمدن اغا خرابی سمطلب د ظلمن خبر دا ظلم وی خبره دا ظلم وی عمله ظلمن عمله دا ظلم ده مدخله ظلمن آ دن نہ داخل اگڑ ظلم دے او مخرج ظلم و ماخرجو سلمن ماخرج باچہ کمن اگم ظلم دے تیری تیری دی نہ شی تول تیار تیار دے مشرکا تول تیار تیار دے اسکا علوی د پاس او د اگے د پاس او بیا د اگے د پاس کمن تیری دی وریس د پی ظلماتن تیری بعض بعض اگین افق بعض د پاس د بازوری بازو جس اخرجہ ہو ازا اخر جاک کرده چراو باسی دو لاس فل لم یک دیا راها نزدینی چه وینی خفل لاس یا تیارکی و بندر و لاسی زن سر خواه که اونی و نی لاس نی وینی چه تیاری دک کسی دا مشرک ده مشرکا آمال دیر کرده دی خودی وینینا آغا عرص تباو برباد ومالا می الله اللہ و آغا چالا چونکردی اللہ لو داغد پار نور نرنائی نرن فمالا هم ان نور نی داغد پار نرنائی رن علم طرح دلیل اقلی اللہ ذکر او بیا سمارا پاگی بیانی علم طرح اتنی پوا ان اللہ بشک اللہ اسب بہو پاکی بیانی لہو دغی اللہ لرا من آسوکا فی السماوات چپاسمان کدی والارد و پزمان کدی وطویر او مارغان او صواب فاتین چکو ریکلی وزی وزاری کلنداتو قد علمان بتا سرا پی جندل دا صلاتو بلند اللہ الله تصبیحو پاکی دا اللہ هر زیروه هر جاندار د الله پاکې هغه پیژې <تصفح> زناور دی غټړکې داه کې نور مارغان غامدي د الله تصبی اغ پیژې والله خدای پاک او منپې بما پاسه ی فالون چې کې دیر اوس د دل سماهول الله خاصلله له بلکو سما اتې با داسمانونه دا والله ارې دزمه کوه الله المصیر او د الله تو پسره بیا دلیل. پا اس باد توحید علم تر ان اللہ بشکال اللہ یز جیرالی گی صحابان وریزی سم یو علفو بیا یو زیکی گی بینو پاک پرمینس کی سم یجالو بیا گرزی آغی لارا رو کامن غٹی غټی غٹی غٹ گٹان گٹان وریزی رو چیدیش خلکو میت پیدا شی باران روان فتر الوات قانو تبوینی ساس کے یا خروجو چروزی من خلالی ہی دمینس داغینو باران شروش غد غد ساز کی چوروش و ایونا زلور حالی کی امینا سمای دا بارنا من جبالین دا غرونو نا فی هاچ پاکیم امبردین گلی دی اسمان کی دا گلو گلو نری نچاللو غالی فیسیبو پس رسیبی هی دا غلی مینشاو چا تا چو غالی ویسرفو او علی دا غلی مینشا نچانا چو غالی یکا دونس دیوی سنا برقی بریخنا دا غی چو تغطیبی الابسوار نظر اونا ستر کی اسمان بریخناو کې تو نظر ملدو لړو قلب اللہ اللیل علی اللہ شپا بدلی اللہ شپا و نهر آورز سنگ چی داوری چی گڑی باران دک کسی لوي انسان استا پیو جن کینی قلاب زر آوستون که او سنگ چی دا شپا و رز بدلی را بدلی علی دک کسی حال استا بدلوم را کله کل قشالا او کل چی کم کله غورربو کله مالداری <سؤال> ان نفی ذا لکه بشک په دی دلیلوکې لابلتن خا مخه برت دی لول <سؤال> افسار د پااره خاوندانو د نظر والله خوی په خلقه پیدا کله دی کلله دا هر یو جاندار م ما و بونه په منون پهبالې <سؤال> په دیکې منه چروانی یم شي چانې حالله بد نهې مارو په ګډانېمنون بعض په دی کې منه او یم شي چې ګرځ الې لیکن انسان وامن هم بای پا دی کی مناسوک دی چې چه گرزیالا ارباو پا سلو رخپو سلو رخپو باندی ساروی یا خلق اللہو پیدا کی اللہ ما ایشا آغا چو غاڑی ان الله بشکالا علاکو اللشن قدیر پاسد بانی تاقد لرنکی رئی بیا اللہ ترغیق پا کتاب تورکی لقد انزلنا یقن رالی گل دی منگا آیت مبینات والله قد پاک یہ دې توفیق ورکې مې شاو او چاته غواړې الہ صراط مستقیم اغلر نه غ ويقولون ويدين منافقا حالت چ کم نه ذکر کئي ويقولون وای منافقان آمنا من یقین کړه دې بالله پہ والابا ندي او برسول پہ پیغمبر واند واطنا تاب داری منګه ثم يتولى فريقا منهم بیا مخل یډله پهدي کې من بعد ظالل کا په صدي وادونونه داوادي اوکې او, او بیا مخلو مناف دی وما اولایکه او نری دا کسان بالمؤمنين یقن کوون کې وای او او کله چې رابلله شي الله کتاب دا لاته رسی اوطرریغرهپې غمبر ته ل یخکومه بين هم چې فیصللو شي په می نهدي کې ااضافې قمن یوډله پهدي کې مننم په دی مورزون مخړون کې دا لا کتاب هغه د فیصله هغه ته قال نه ګدی نه نه دا مونږ په دې فیصله نه کوو ګناhanger به شو دایو شو اني باندې کوي وا ان یکل الحق او کچری ویره دینه پاره فیصله یا تو رازی الیه هغه تاسو عینین په تلواري ها کچه د منافق بارکه فیصله نبی په منډه راخلاسی یې راخون ډیرخه دین له ډیرخه تری کی دی ناجکل د بارکه فیصله افي قلوبهم ایا پوهنه دي که ما راځون دی دي امرتابو او کنه شک کوي دي ام یا يريقي اي هي فل لاو چې ظلم بو کې الله عالم پدي باندې ورسول او پیغمبر داغه دا دري خبرې دلته ذکر کړی سماتلم چې اسلامی قانون ته څو غاړه نه کدي دا سړې ده د دې خبرو د یو نه خالی نه دي دا کسې اغلي ډران چاقید دی فیصلی قرآن سنت تقال نک دی در دریو خبر نخالی ندی یو آفی قلو بهم مرزن آیا پزن دی که مرز دی دا اللہ قانون تقال نک دیزک نجول دی بیماران دی نجول دی و در زرپ پرنس باندی اخت دی نجول در دنیا غمون په مخاقست دی در دنیا خواهشات په مخاقست دیر د الله کتاب پا ملک نجاری پی دا یو دویم یا شک یعشق دی د الله قانون کې شک کړي چې آیا اره ولو او کنه مغلبه کیه او کنه نشي دا مغ نبا سعودي او کنه نشي د الله قانون کې شک او کنه کم خالړو کفر ته کافر شو دریم ام یخافونا یا یریګدی ان یحیف الله علیهم ورسولو چې سلام وکي الله په دې باندې پیغمبر داغو دا ل کتاب او سنت پیغمبر منګ باندې با بیا ته وکي نه کدی قدوسات له چ قانون زکه نه راولو چې منګ باندې اسلامی قانون به ظلم او کی زیاته بوکی نبه کافرش دا د اسم له حال بیان ده خطا ته اسم له کی چې مولای نه دا بیان مکه دنج تشبنگ هغهونو کې ګوتې ورکره باندې شروع وک دا بیان باغی ته چې ایلی ډارانه وره آ منګ الله اختیار راکړو او منګ دل تر